Prin Duhul Sfânt ne-ai descoperit și ne-l-ai făcut cunoscut pe Fiul tău iubit, pe Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Tată, ceresc, fă rog, ca până la clipa hotărâtă de tine, fie că vom pleca cu toții, fie că ne vei lua pe rând, să avem în sufletele noastre chipul tău, felul tău, iubirea și dragostea Ta nemărginită, aceasta se ne cuprindă întreaga noastră ființă și așa se așteptă în clipa fericită și binecuvântată când vom părăsi acest pământ peste care blestemul păcatului apasă peste omenirea aceasta. Noi îți mulțumim, Tată, cât ai îndurat de sufletele noastre, și ne-ai chemat din acest întuneric în care trăiește lumea, și ai dăruit sufletului nostru această bucurie a mântuirii, această nedejde pentru veșnicia care urmează de a fi cu tine și cu toți și cum ai trăit întotdeauna. Pentru toate, venim să-ți mulțumim. Te rugăm și pentru pe ziua de astăzi. de întotdeauna. Niciodată n-ai lipsit din mijlocul nostru, întotdeauna am avut bucuria să ne bucurăm în lumina fesii tale și prin Duhul Sfânt ne-ai hrănit, ne-ai întărit, ne-ai mângâiat și ne-ai umplut sufletul de acea bucurie pe care nimeni și nimic nu ne-o poate răpi din suflet. Este adevărat, încercările și luptele care sunt în această lume sunt acele valuri care vin, dar ele trec și tot ce ai sădit în sufletele noastre rămâne. De aceea să mulțumim și te rugăm, ajută-ne, te rog, până la capătul hotărât de Tine, Doamne. Mulțumim pentru toate, binecuvinteam te rog adunarea. Lucrarea ta, părinte, și mulțumim pentru tot ajutorul, o crotirea și îndurarea de care ne bucurăm. A ta să fie slava și lauda. Fi binecuvântat și slăvit împreună cu fiul tău iubit, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Și pentru Duhul sfânt Tată ceresc, îți aducem toată mulțumirea și lauda acum și în veci. Amin. Amin.